A költöztetők végre megérkeztek, és rohantunk, hogy mindent időben lepakoljunk. Eltekintettem attól, hogy nem volt szabad neheze emelnem, mert minden szabad kézre szükség volt. Ahogy őrült tempóban huzigáltuk a dobozokat be a lakásba, az egyik költöztető aggódó arccal rám nézett, és megkérdezte, hogy ugye nem fogok ideje koránvajúdásba kezdeni a nagy cipekedéstől. Leültem egy papírdoboz tetejére.